Дуглас Адамс Життя, Всесвіт і Всесуще Розділ перший Звичний крик жаху сповістив про те, що Артур Дент прокинувся і заново вжахнувся, побачивши, де він опинився. І справа була не тільки в тому, що в печері було холодно. Справа була не тільки в тому, що вона була волога та смердюча. А справа була в тому, що печера була в лондонському районі Айлінгтон, і найближчий автобус приїде сюди десь аж через два мільйони років. Як Артур Дент може підтвердити, час – то таке місце, де дуже легко можна заблукати. А він таки справді заблукав, як у запилених згортках часу, так і космосу. Заблукавши в космосі, ти, принаймні, не сидиш, склавши руки. Внаслідок складного перебігу подій його почергово то лаяли, то ображали, то розкладали на атоми в таких віддалених закутках галактики, які він навіть не міг собі уявити. Тепер він був прикутий до доісторичного періоду. І хоча жилося тут дуже і дуже спокійно, він почувався як на голках. Ось уже п'ять років його ніхто не розпилював на атоми. Відтоді, як чотири роки тому він розлучився з Фордом-префектом, він майже нікого не бачив, а тому за весь цей час його ніхто і не ображав. Хіба що за одним винятком. Те сталося одного весняного вечора майже два роки тому. Він повертався до своєї печери, коли тільки-но посутеніло і раптом зауважив, що крізь хмари зловісно проблискує якесь сяйво. Він задрав голову і став пильно вдивлятися, і в нього зажевріла надія. Рятунок, вихід, сподівання людини, яка опинилася на безлюдному острові, а може з'явиться корабель? Поки він спостерігав, поки він видивлявся, весь уздогадах і збуджений, крізь тепле, вечірнє повітря, тихо, без зайвого шуму, опускався довгий, сріблястий корабель, виструмивши свої довгі опори, мов виконував балетний номер, демонструючи свою технічну досконалість. Він м'яко торкнувся землі, і приглушене гудіння двигунів зовсім стихло так ніби їх заколисав вечірній спокій. Само висунулася сходня, з люка вирвався потік світла. На порозі замаячила висока постать, вона зійшла вниз по сходній і зупинилася перед Артуром. "Данта, ти мерзотник!» – сказала вона напрямки. «То був позаземець, явно позаземний Зайда». Притаманна позаземцям довго телесість, Притаманна позаземцям приплющена голова та притаманній позаземцям маленькі прорізи розкосих очей. На ньому були екстравагантні з золотистими складками шати з притаманним позаземцям кроєм коміра із блідою сіро-зеленою шкірою позаземця що визначається тим особливим глянцевим полиском, якого набуває шкіра більшості сіро-зеленоликих раз, дякуючи лише щоденному масажу та дуже дорогим гатункам мила. Артур приголомшено вирічив на нього очі. Той дивився у відповідь спокійно, не кліпаючи. Перше відчуття надії та трепету в мить подавлене подивом, і всі думки разом вступили в битву за право скористатися його голосовими зв'язками. вирвалося з горла, а е. додав він до сказаного. А е. Хто? нарешті спромігся він і впав у повне безслів'я. Це були наслідки того, що з незапам'ятних часів він не мав змоги перекинутися ні з ким, навіть словом. Позаземне створіння злегка примружилося, а потім звірилося за тим, що скидалося на свого роду теку, яку воно тримало в своїй тонкій, кістлявій, веретеноподібній руці. «Артур Дент?» – спитало воно. Артур безпорадно закивав. — Артур Філіп Дент, — уточнила істота, ще й клацнувши зубами. — Так, — підтвердив Артур. — Ти мерзотник, — повторив позаземець. — Нікчемний, жополис. — А… Істота кивнула в знак підтвердження своїх слів. З позаземною ретельністю поставила щось на зразок «галочки» в своїй теці. Живо обернулася і почимчикувала в напрямку свого корабля. Е. у відчаї випалив Артур. – Цим ти мене не переймеш. Різко кинув позаземець. Він покривуляв по до люка і зник у своєму кораблі. Корабель автоматично задраївся і став глухо та пульсуючи густи. Гей, аго! Закричав Артур і неслухняними ногами побіг до корабля. Е, — Зачекайте хвилинку! — гукнув він. — Та що ж це діється? — Гей там! Зачекайте хвилинку! Корабель піднявся, здавалося, скидаючи на землю свою вагу так, ніби то була єдвабна накидка, і на якусь мить завис у повітрі, а потім якось дивно став устромлятися у вечірнє небо. Він проткнув хмари, на мить їх осяявши, а потім щез, залишивши Артура на одинці з неосяжністю землі, на якій бідолаха пританцьовував свій безпорадний коротенький танок. «Що?» – зарепетував він. «Чому? Навіщо? Ахов ти там! Вернися сюди і повтори!» Він підстрибував і танцював, аж доки йому задрижали і не підломилися коліна, і кричав до тих пір, доки надірвав голос. На все те ніхто не озвався, нікому було його почути, нікому було до нього озватися словом. Позаземний корабель уже гримів десь у верхніх шарах атмосфери, прокладаючи собі шлях до страхітливої пустоти, яка розділяє ті порівняно нечисленні матеріальні вкраплення – з яких і складається всесвіт. Пасажир корабля, позаземець з дорогим кольором обличчя, відкинувся в єдиному фотелі рубки. Його звали ой Ойчувал Лайлантух гузирний. То був чоловік з чіткою метою в житті. Як він перший відзначив, мета була не такою вже й шляхетною, та все ж то була така-сяка мета, і вона принаймні не давала йому скніти вдома. Це правда, що ой, чувал Лайлантух безгузирний, належав, ні, він і зараз належить, до дуже вузького кола невмирущих жителів Всесвіту. Більшість з тих, що народжуються безсмертними, інстинктивно знають, як таким безсмертям розпорядитися, та ой, чувал не з їхньої когорти. І, звичайно ж, він став лютою ненавистю ненавидіти те поріддя, у миротворених Безсмертя звалилося на нього як сніг на голову, як наслідок нещасного випадку з безглуздим прискорювачем часток, а ще рідкого сніданку та пари аптечних гумових напальків. Про подробиці того випадку тут не йдеться, бо ще нікому і ніколи не вдалося здублювати точних обставин, за яких те сталося, і чимало людей, які намагалися їх відтворити, врешті, Попадали або в дурне становище, або в домовину, або і в те, і в друге разом. Зі скорботним і стомленим виразом обличчя ой, чувал, опустив повіки, замовив стереосистемі корабля яку-небудь легеньку джазову музику, а сам став розмірковувати про те, скільки ж він міг би зробити, якби не недільні вечірки. «Скільки ж він ще міг би зробити!» Спочатку безсмертя видалося йому суцільним святом. Він ходив по лезу ножа, йшов на шалені ризики, загрібав високий зиск з довгострокових інвестицій і взагалі давав усім жару. Та з часом стали пробиватися мухомори цих клятих недільних вечірок, коли приблизно о 14.55 в усі закамарки душі її тіла починала заповзати апатія – коли знаєш, що протягом цього дня ти вже прийняв усі ванни, які можуть принести моральну та фізичну користь, і хоч як зосереджено ти будеш удивлятися в якийсь абзац газети, насправді ти ніколи не прочитаєш і рядка, і не скористаєшся з новітнього революційного методу стрижки кущів, про який у цьому абзаці розповідається. І в міру того, як ти вдивляєшся в циферблат годинника, стрілки – Бежально наближаються до четвертої години, і ти вступаєш у темну печеру довгого чаювання твоєї душі. Тож життя для Ойчувала стало здаватися гіркою рецькою. Вдоволені посмішки, з якими він з'являвся на похорони своїх смертних знайомих, стали вимушеними. В ньому зріла зневага до Всесвіту взагалі і до кожної сущої в ньому істоти зокрема. Якраз в одному з таких станів перед ним і з'явилася мета. Це саме те, що буде спонукувати його до руху вперед і, наскільки він міг передбачити, буде спонукувати його до руху вперед вічно. І що за мета? Він вирішив образити цілий Всесвіт. А для цього йому треба буде образити кожну в ньому істоту. Він кине образу кожному прямо в обличчя, одному за одним. І отут від захвату він аж зубами заскреготав в алфавітному порядку. Коли дехто закидав йому, а такі невігласи траплялися, що план не тільки етично неприйнятний, а й неможливий до виконання, бо велика кількість людей безперервно народжувалась і велика кількість помирала, він просто втуплювався в нього сталевим поглядом і говорив – чи ж то людина вже її помріяти не може? Тож він узявся до роботи. Спорядив довговічний космічний корабель комп'ютером, що був у змозі обробляти всі дані, дотичні реєстрації всього населення звіданого Всесвіту, та складати пов'язані з цим карколомно-складні маршрути. Його корабель перетинав орбіти планет сонячної системи, готуючись до рибка навкруг сонця, щоб вилетіти в міжзоряний простір. Комп'ютере. окликнув ой чувал. Слухаю, пробелькотів комп'ютер. Куди далі? Розраховую. ой чувал на хвилю поринув у споглядання фантастичного дорогоцінного розсипу ночі, мільярдів крихітних діамантових світів, що розсипалися вогненними пилинками по безмежній теміні. Кожну з них, бодай єдину, не у мене його маршрут. Більшість з них він відвідає мільйони разів. На хвилю він уявив, як ламані лінії його маршруту з'єднують усі оті вогники в небі, мов у дитячій крутиголовці з пронумерованими крапками. Він надіявся, що з якогось оглядового майданчика Всесвіту це може бути схоже на мерзенно-непристойне, лайливе слово. Комп'ютер безмелодійно писнув, повідомляючи, що він завершив свої обрахунки. «Вольфанга», – сказав він і писнув. «Четверта планета системи Вольфанга». Продовжив він. І ще раз писнув. Розрахунковий час подорожі – три тижні. Продовжив далі. Писнув знову. Там зустрітися з одним слизнячком. Писнув. Вийду Арний Ур Діл Ібдену. Я вважаю, додав він після незначного передиху на писк, Що ти вирішив назвати його безмозкою жопою? Ой, чувал у відповідь. Тільки рохнув. На якусь хвилю чи дві його погляд був прикований до величавості творіння за ілюмінатором. «Я, мабуть, трішки покемарю», – сказав він і додав. «Які телемережі ми будемо перетинати протягом наступних декількох годин?» Комп'ютер писнув. «Космовит, думало кіно та домодумку коробок», – сказав він і писнув. чи немає там кінострічок?» який я бачив менше тридцяти тисяч разів. — Немає. А... — Хіба що страхіття в космосі. Ти дивився його лише тридцять три тисячі п'ятсот разів. А... — Розбудиш мене перед другою серією. Комп'ютер писнув. — Приємних снів, — сказав він. Корабель помчав далі, крізь ні. А тим часом на землі линув густий дощ. І Артур Дент сидів у своїй печері і переживав один з найкошмарніших вечорів у своєму житті, складаючи каталог можливих відповідей непоштивому позаземцеві та знічев'я б'ючи мух, для яких цей вечір теж видався кошмарним. Наступного дня... Зі шкірки кролика він змайстрував собі торбину, бо подумав, що не зле було б тримати речі в ній. Розділ Другий. Відтоді минуло рівно два роки. Того дня, коли він виповз із печери, яку називав домом. Доки йому на думку не спаде краща назва, або доки не знайде кращу печеру, ранок був пригарний і запашний. Хоча йому знову боліла горлянка від його передсвітанкового крику жаху, раптово він відчув себе у дивовижно чудовому настрої. Він щільніше загорнувся в свій подертий халат і привітав яскравий ранок із кристою усмішкою. Повітря було чисте і напоєне пахощами, високу траву навколо його печери пестив вітерець, перегукувалися щебетом пташки, кругом весело пурхали метелики і взагалі здавалося, що вся природа аж із шкіри випиналася, намагаючись справити якомога приємніше враження. Проте бадьорість його була породжена не тільки чудовим пасторальним довкіллям. Тільки що йому спала прекрасна ідея, як упоратися з жахливою самотністю, нічними мареннями, його провалами у всіх садівничих починаннях та патологічною марністю його животіння на доісторичній землі. І полягала вона в тому, що він вирішив збожеволіти. Він ще раз широко усміхнувся і відкусив шмат кролячого стигна, що залишилося від учорашньої вечері. Якийсь час він блаженно жував м'ясо, а потім вирішив офіційно довести своє рішення до відома всього світу. Він випростався і глянув світові прямо в поля та пагорби. Щоб надати ваги своїм словам, він вструмив кролячий маслак собі в бороду і широко розпростав руки. «Я волію збожеволіти!» – лунко проголосив він. «Ха, гарна думка!» – сказав форт-префект, зісковзуючи з волуна, на якому він сидів. «Мозок Артура...» зробив сальто всередині свого черепка. Його щелепа стала робити віджимання. «Я теж на якийсь час з'їжджав з глузду», – мовив Форд. «Прикорисне це заняття, я тобі скажу. Очі Артура качалися, мов горох у тарілці. Розумієш?» – почав був Форд. «Де тебе носило?» – перевив його Артур – чия голова врешті покінчила з фізкультурною розминкою. «Та скрізь», – сказав Форд, – «то там, то сям». І вишкірився, розраховуючи на те, що це викличе, вибух гніву. Просто на деякий час я розгнуздав свій розум. Я прикинув, що коли світ відчує в мені нагальну потребу, він покличе мене назад. Так і сталося. Зі своєї поношеної, заяложеної сумки – він дістав свій субефірний чуткомат. «Принаймні», – продовжував він, – «мені так здається». Ця штука трохи зашебуршилася, він тряснув нею. «Якщо тривога фальшива, я з божеволію», – сказав він ще раз. Артур мотнув головою, присів на землю і подивився на Форда знизу вгору. «Я думав, що ти помер». Сказав він відверто. Деякий час я теж так думав, сказав Форт. А потім на пару тижнів я вирішив, що я Ха -ха... цитрина, і цілих два тижні я втішався тим, що плюскався в джині з тоніком. Артур прокашлявся, а потім зробив це ще раз. Ха -ха -ха... Де? спромігся він. Де ти? Знайшов джин та тонік? Мовив весело Форт, я знайшов невеличке озеро, яке уявило себе джином стоніком, тож я і став плискатися в його водах. По меншій мірі я вважав, що воно уявляло себе джином Стоніком. Можливо, додав він з посмішкою, від якої навіть нормальний чоловік міг би завити і полізти на дерево. Так мені здавалося. Він очікував реакції Артура, та Артур виявився не таким простачком. «Давай далі», – спокійно мовив він. «Розумієш сенсу тому, – продовжував Форд, – що немає ніякого сенсу доводити себе до божевілля, намагаючись робити все, щоб не збожеволіти. Ти можеш просто покоритися долі і таким чином зберегти свій глуст до кращих часів». «То тепер...» «Ти знову при здоровому глузді, так?» – запитав Артур. «Я, питаю, просто задля годиться. Я був у Африці», – вів далі Форт. «Невже?» «А вже ж! І як же тобі там велося?» «А це що, твоя печера?» – спитав Форд. «Геш!» – сказав Артур. «Він почувався дуже дивно». Після майже чотирьох років ізоляції, один погляд на Форда давав таке задоволення і полегкість, що він ладен був розрюмсатися. Та з іншого боку, Форд був людиною, яка майже відразу діяла на нерви. «Ха, дуже гарна», – сказав Форд, відносячи те до печери Артура. «Мабуть, вона тобі до чортиків набридла». Артур не удостоїв його відповіді. В Африці було дуже цікаво, мовив Форт. Ох і на натворив же я там див, він задумливо подивився в долину. Я взявся був знущатися над тваринами, сказав він безтурботно. Та дозволяв те собі лише в годинне дозвілля, додав він. І тільки обережно уточнив Артур. Так, упевнив його Форт. Я не хочу перевантажувати тебе подробицями, бо вони... Що вони? Роз'ятрять тебе. Та, можливо, тобі буде цікаво знати, що за еволюцію обрису тварини, яку в майбутніх століттях назвуть жирафою, цілковито відповідаю я. А ще я намагався навчитися літати. Ти мені віриш? Розкажи, сказав Артур. Я розповім тобі пізніше. Я тільки нагадаю, що з цього приводу говорить путівник. По -пу, пу Путівник. Путівник мандрівника по галактиці. Ти що, не пам'ятаєш? Так, я пам'ятаю, як жбурнув його до річки. Егеш, сказав Форд. Та я його виловив. Ти мені про це нічого не сказав. Ага, щоб ти не жбурнув його туди ще раз. «Цілком слушно», – признався Артур. «І що ж там путівник?» «Що ти маєш на увазі?» «Що каже путівник?» «А, путівник каже, що існує мистецтво польоту», – сказав Форд. «Чи простіше вправність?» «Те вміння полягає в тому, щоб навчитися падати на землю і при цьому пролітати мимо». Він блідо посміхнувся – і вказав на коліна своїх штанів та підняв руки, щоб показати лікті. Тканина в тих місцях була протерта і зяяла дірками. «Як бачиш, досі у мене те не дуже добре виходило», – сказав він і подав Арторові руку. «Я дуже радий бачити тебе знову», – додав він. Від раптового напливу почуттів та збентеження Артур тільки замотав головою. «Я стільки років не бачив живої душі», – сказав він, – «жодної. Ще трохи, і я б розучився розмовляти. Слова весь час забуваю. Взагалі-то я вправляюся. Я практикуюся, розмовляючи з... розмовляючи з... ну як їх там... Ну, коли ти з ними розмовляєш, то люди вважають тебе за божевільного. Ну, от як Георг Третій». Королями? спробував підказати Форт. Та ні ж бо, відказав Артур, те, з чим він розмовляв. Вони навкруг нас о святі небеса. Я власноручно посадив їх сотнями. Правда, всі вони засохли. О, дерева. Е, от я практикуюсь, розмовляючи з деревами. А це для чого? Форт усе ще стояв з простягнутою рукою. Артур дивився на неї здивовано. «Потисни!» – підказав Форд. Артур так і зробив. Спочатку нервово, мовби вона могла виявитися слизькою рибиною. Потім, відчуваючи безмірне полегшення, він енергійно схопив її обома своїми руками. Він тряс руку Форда і стискав, стискав і тряс знову. Через деякий час Форт усвідомив, що пора вивільнити свою кінцівку. Вони видряпилися на вершину найближчого прискалка і стали озирати околиці. "А що трапилося з Гольгафрінчанами?" запитав Форт. Артур здвигнув плечима. "Багато з них не пережили сувору зиму три роки тому", сказав він. "А жменька тих, що вціліли Весною заявили, що йдуть у відпустку, тож вони змайстрували плота та її відпливли. І історія твердить, що вони певно вижили. «Мммм», – сказав Форд. «Так-так». Він стояв руки в боки і роззирався на порожній світ. Раптом він сповнився енергією і цілеспрямованістю. «Ми рушаємо в дорогу». Збуджено вигукнув він, я ж затрусився від надміру енергії. «Куди? На чому?» – скинувся Артур. «Я не знаю», – сказав Форд, – «але просто відчуваю, що час настав. Крига скресла. Наші мандри вже почалися». Він прийшов на шепіт. «Я виявив течу в пустелі», – заявив він. При цьому він зірку вдивлявся у дилину і виглядав так, ніби йому дуже хотілося, щоб у цей момент вітер рвучко розкуйовдив його волосся. Та вітер був зайнятий тим, що зовсім поруч забавлявся листочками дерева, а на форда префекта не звертав ніякісінької уваги. Артур попрохав його повторити те, що він тільки що сказав, бо не зовсім второпав, про що йдеться. Форт повторив. Течу? перепитав Артур. Система дала течу, став тлумачити форт і поспішив підставити своє диявольське вишкірене обличчя вітру, який саме пролітав мимо. Артур кивнув, а затим прокашлявся. «Е-е-е-е-е-е-е! <св> ми говоримо про якісь неполадки у пральному автоматі, зробленому у вогоні, а... чи про що ми говоримо? Обережно закинув він. Про збої, пояснив Форт. Про збої, які дає безперервний час космічного простору. А, -а, а, кивнув Артур, то він тепер дає комусь ці збої. Він вструмив руки до кишень свого подертого халата і став удивлятися вдалину. Що ти верзеш? озвався Форд. Не розумію. Сказав Артур, якщо час дає збої комусь, то що нам до того? Форд мало не спопилив його поглядом. «Та ти будеш слухати?» – скипів він. «Я ж слухаю», – мовив Артур, та боюся, що потя мені від цього небагато. Форд схопив його залацканий халата і став говорити до нього так повільно, чітко та терпляче, ніби той був клерком з рахівничого відділу, Телефонної компанії. Видається, що там, говорив він, у просторово часовій тканині, говорив він, з'явилися, говорив він. Острівці. Артур дурнувато дивився на тканину свого халата, на ту частину, в яку вчепилися пальці Форда. Доки Артур не встиг доповнити дурнуватий вираз дурнуватою реплікою, Форд поспішив продовжити. Нестабільності, додав він. А, он як? мовив Артур. Атож, саме так, підтвердив Форт. Вони самотньо стояли на пагорбі до історичної землі, твердо вдивляючись один одному у вічі. І що ж з цією тканиною скоїлося? спитав Артур. У ній виникли острівці нестабільності. – відказав Форд. «Справді, ні разу не кліпнувши очима, мовив Артур. – Правдивіше не буває, – відказав Форт, так само не кліпаючи. – Гаразд, – сказав Артур. – Второпав, – спитав Форд. – Ні, – зізнався Артур, – нависла, гнітюча мовчанка. Трудність цієї розмови полягає в тому, – Почав Артур, після того, як по його обличчю повільно проповзла понура важка тінь, так ніби альпініст обережно випробовував підступний виступ скелі. Що вона дуже відрізняється від тих, які я вів останнім часом, а вони, як я вже пояснював, велися переважно з деревами. Вони не були схожі на цю, можливо, за винятком тих, які я мав з в'язами, хоч і вони бували не дуже результативні. Артуре, сказав Форд. Так, слухаю, сказав Артур. Просто сприймай на віру все, що я тобі кажу, і все буде дуже і дуже просто. Так-то воно так, та щось не дуже віриться. Вони сіли, щоб зібратися з думками. Форт дістав свій субефірний чуткомат. Він приглушено ззищав, тьмяно поблимував крихітним світликом. «Батарея сіла?» – запитав Артур. «Ні», – сказав Форд, – «в просторово-часовій матерії простежується мобільна аномалія, локальний збій, острівець нестабільності, теча. І вона зараз десь поблизу нас». Е, «Де?» Трохи дрижачою рукою Форд став повертати півколом чуткомат. «Раптом!» Світлик яскраво засяяв. «Там!» – гукнув Форд, простягаючи руку. «Там!» – за тією канапою. Артур поглянув у вказаному напрямку. На його превелике здивування в полі простоних стояла м'яка канапа в простонароді Честерфілдка, покрита барвистим оксамитом. Він вирічився на неї здивовано, і зразу ж у нього виникло декілька запитань. «Чому?» — запитав він. — Посеред цього поля стоїть канапа. — Я ж сказав тобі, підхоплюючись на рівні, вигукнув Форд. — Збій! У безперервному часі космічного простору! — І оце його канапа, чи не так? — запитав Артур, спинаючись на ноги і повертаючись до вертикального положення, одночасно плекаючи надію, хоча й не дуже тверду, і до здорового глузду. Артуре. закричав на нього Форт. Так она постоїть тут через нестабільність космічного часу. Це я намагаюся тобі втовкмачити в твої невиліковно розм'яклі мізки. Її виплеснуло з плину часу крізь течу. Вона уламок, викинутий з плину космічного часу, і не має значення, чим вона є. Наша справа – зловити її, бо це єдина нагода звідси вибратися. Він швидко скочив із прискалка і стрім голов помчав через поле. Зловити її? – пробурмотів Артур, а потім ошелешено насупився, коли побачив, як Честерфілдка стала ліниво перевалюватися з боку на бік, підстрибнула і граційно попливла над травою. Охоплений несподіваним захватом, він з гиком скочив з брискалка і помчав слідом за фордом-префектом ловити норубистий предмет мепливого гарнітуру. Вони гасали по траві мок навіжені, стрибали, сміялися, викрикували один одному поради, як прийняти канапу з того чи іншого боку. Промені сонця, сонно пестили хвилі трави, злякані польові тваринки – Кидалися в розтіч. Артур почувався щасливим. Йому було страшенно приємно, що хоч раз, Хоч один єдиний день минав майже так, Як того давно хотілося. Лише двадцять хвилин тому він хотів стати божевільним, А ось зараз уже ганяється по луках до історичної землі За Честерфілдською канапою. Канапа скакала то в один бік, то в інший. І здавалося, що вона одночасно і матеріальна, мов ті дерева, повдяки вона пролітала. І безстілесна, мов сон, коли вона, мов примара, проходила крізь інші дерева. Форт з Артуром моталися за нею туди й сюди, але вона петляла так, ніби простір мав для неї іншу, складну математичну топографію, як воно їй було насправді. Вони ганялися, а вона витанцьовувала і крутилася а потім раптом пішла круто вниз, ніби спадна лінія графіка, і вони практично опинилися над нею. З радісним вигуком вони стрибнули на неї, сонце згасло, і вони провалилися у страшну порожнечу, а потім несподівано опинилися в сучасному Лондоні на полі стадіону Лорс, де саме відбувався матч між крикетними командами Англії і Австрії року 1980 ААА, в якому англійській команді для перемоги треба було зробити лише 28 пробіжок. Розділ третій Важливий факт із історії галактики. Факт номер один. Запозичено з популярної історії галактики «Том» зоряна збірка цитат на кожен день. Нічне небо над планетою Крікіт – найнецікавіше видовище в цілому Всесвіті. Той день, коли Форд з Артуром не впопад дали стурчака з Турчака за аномалії космічного часу і добряче гепнулися, впавши на ідеальне трав'яне поле стадіону Лордс, був просто чарівний. Глядачі аплодували шалено, Аплодували не їм, але вони інстинктивно вклонилися і зробили це доречно, бо важкий маленький червоний м'ячик, якому, власне, і адресувалася овація, просвистів над маківкою Артура лише за декілька сантиметрів. Вони знову впали на землю, яка, як їм здалося, страшенно швидко крутилася навколо них. «Що то було?» – просичав Артур. Щось червоне? просичав на відповідь Форд. Де ми? А, на чомусь зеленому. Обриси. промурмотів Артур. Мені треба знати, які його обриси. Оплески швидко змінилися враженими зойками подибу та хихотінням глядачів, які ще не вирішили, вірити своїм очам чи ні. Це ваша канапа? запитав чийсь голос. «Що то було?» – пошибки спитав Форд. Артур підвів голову. «Щось блакитне». «А обриси?» – запитав Форд. Артур знову подивився вгору. «Воно має...» – насупивши брови, просичав він Форду. «Обриси полісмена». Скоцюрбившись і насупившись, вони ще хвилину лежали на морішку стадіона. Те блакитне, що обрисами нагадувало полісмена – Поплескало їх обох по плечах. «Гей, ви двоє!» – мовив обрис. «Ану, ходімо!» Для Артура ті слова пролунали ніби удар грому. Він зірвався на ноги і укинув ошелешеним поглядом навколишній пейзаж, що раптом вклався в доболю звичну картину. «Де ви це взяли?» – гаркнув він на подібне. «Що ви сказали?» – спитав здивований обрис. «Це крикетний стадіон Лордс, правда ж?» Гринув Артур. «Де ви його знайшли? Як ви його сюди притарабанили? Я гадаю...» – додав він, потираючи скроні. «Що мені ліпше вгамуватися?» І Він сів на впочівки перед Фордом. «Це полісмен», – сказав він. «Що будемо робити?» «Що ти пропонуєш?» – знезавши плечима, спитав Форд. «Прошу тебе. Попросив Артур, «Скажи, що останні п'ять років мені наснилися». Форд знову стенув плечима і скорився. «Останні п'ять років тобі наснилися», – сказав він. Артур звівся на рівні. «Все гаразд, плізь мене», – сказав він. «Останні п'ять років мені наснилися, спитайте його», – додав він, показуючи на Форда. «І він підтвердить». Сказавши це, він рушив до краю майданчика, обтрушуючи свій халат. Затим він помітив, що вдягнений у халат, і став, мов, укопаний, вирячивши на нього очі. Потім обернувся і кинувся до полісмена. «Звідки я тоді взялася ця одежина?» – заволав він. Волаючи, повалився на землю і засмикався в корчах. Форд похитав головою. Ах, важкі йому випали останні два мільйони років», – сказав він полісменові. Разом вони поклали Артура на канапу і понесли з поля. І раптове зникнення канапи по дорозі збентежило їх лише трохи. На все глядачі реагували по-різному. Більшість із них, не маючи снахи витримати такого видовиська, зажмурили очі і вдовольнялися лише поясненнями – Слухай, Брайан, це цікавий випадок, сказав один радіокоментатор іншому. По-моєму, ніяких загадкових матеріалізацій на полі не бувало від часу... <хе -хе -хе -хе -хе> від часу... Одне слово, я не думаю, що вони взагалі мали місце, чи не так? А ти не пам'ятаєш? Едгбастон, 1932 рік. А, -а, а, ну і що ж там скоїлось? Слухай, Пітере... Наскільки я пам'ятаю, Кантер грав проти Вілкокса. Він якраз подавав м'яч з боку павільйону, коли раптом, прямо на поле, вибіг один із глядачів. Настала мовчанка, під час якої перший коментатор обмірковував сказане. «Так», – сказав він, – «так, та в чому ж ти вбачаєш там загадковість?» Він же не матеріалізувався в прямому значенні слова «просто вибіг». Так, маєш рацію, але ж він наполягав, що бачив, як на полі щось матеріалізувалося. Чи ж бо? Так, з його слів те щось скидалося на алігатора. А що трапилося з тим чолов'якою? Ну, мені здається, що хтось запропонував вивезти його і пригостити обідом, але той пояснив, що він уже добряче пообідав, то всі її забули про те, а Ворік Шір переміг з перевагою в три хвіртки. Та це не дуже схоже на сьогоднішній випадок. Для тих, хто щойно налаштував свої приймачі на нашу хвилю, може бути цікаво знати, що тут є е, два чоловіки, два достатньо неуковирно одягнутих чоловіки і до того ж канапа, здається, Честерфілдка». «Так, Честерфілдка, просто хі, матеріалізувалися отут, посеред крикетного майданчика стадіону «Лордс». «Та не думаю, що у них були якісь лихі наміри. Вони так пристойно поводилися, а ще...» «Даруй, Пітере, я переб'ю тебе на хвильку, щоб сказати, що канапа щойно щезла». «Ну, хі, раз щезла, то й щезла. Що ж, однією загадкою менше...» І все ж, на мою думку, ця подія явно варта того, щоб її занести в книгу рекордів Гіннеса, тим більше, що вона сталася в такий драматичний момент гри, коли команді Англії для перемоги бракує всього-навсього 24 пробіжки. Ті чоловіки зараз полишають поле в супроводі полісмена. Мені здається, що всі вгамовуються, і гра має от-от поновитися. А тепер, сер, почав полісмен, коли вони пробилися крізь натовп цікавих і поклали умиротворене та нерухоме тіло Артура на ковдру. «Можливо, ви зробите таку ласку і розкажете мені, хто ви такі? Звідки ви? І що означає той балаган, який ви тут улаштували?» Форт на якусь мить втупився собі під ноги, ніби запозичуючи у землі твердості духу. А потім випростався і відповів полісменові таким поглядом, який ударив того повною силою напруженості кожного дюйма із цілих шести світлових років, що відокремлювали землю від домівки Форда в околицях Бетельгейза. Гаразд, дуже спокійно сказав Форд, я вам розповім. Та, словом, у цьому нагальної потреби немає. Скоромовкою, сказав полісмен, – «просто, щоб отого такого, ну, що воно там було, більше не повторялося». Полісмен повернувся і подався шукати когось, хто був би не з Бетельгейзе. На щастя, крикетне поле аж кишіло такими. Ніби з далекої відстані і з нехотя свідомість Артура наближалася до його тіла. Часами в тому вмістилищі їй добряче перепадало на горіхи, і все ж вона повільно боязко закралась у нього і влаштувалася на своєму звичному місці. Артур підвівся і сів. Е, «Де я?» – спитав він. «На стадіоні Лордс», – повідомив Форд. Е, «Чудово», – сказав Артур. Його свідомість знову випурхнула назовні, щоб вдихнути ковток свіжого повітря. Тіло Артура знову немічно хляпнулося на траву. Через десять хвилин він сидів під тентом кав'ярні, над чашкою чаю, і на його зблідлому обличчі поступово почав рожевіти рум'янець. — Як ти себе почуваєш? — запитав Форт. Як вдома? — хрипко сказав Артур. Він заплющив очі і жадібно вдихав пару, що здіймалося з чашки чаю, ніби то був. Ну, це сприймалося Артуром, ніби то був чай, чим він насправді й був. Я вдома, повторив він. Удома. Це Англія, це сьогодні кошмару кінець. Він знову розплющив очі і блаженно всміхнувся. Моє місце. Тут, прошепотів він екзальтовано. Вважаю за потрібне повідомити тебе про дві речі, мовив Форт, кинувши на стіл, за яким сидів Артур, примірник газети Гардіан. Я вдома вперто твердив той. Безсумнівно, сказав Форд. Перша, сказав він, вказуючи на дату верхній частині сторінки газети. Полягає в тому, що через два дні, не враховуючи сьогоднішнього, земля буде знищена. «Я вдома», – сказав Артур. «Чай», – провадив він. «Крикет», – додав він, аж цмокаючи від задоволення. «Підстрижені газони, дерев'яні лавки, білі полотняні куртки, бляшанкове пиво». По його погляд зосередився на газеті. Злегка насупившись, він схилив голову напік. «Цю газету я знаю», – сказав він. Його погляд повільно підвівся додати, по якій спроквола постукував пальцем Форт. На секунду чи дві його обличчя, мов би, скувало кригою, а потім страшенно повільно воно стало розколюватися, подібно арктичним торосам навесні. «А друга...» Продовжував Форт, полягає в тому, що в твоїй бороді стирчить кістка, і він вихилив свій чай одним махом. А нещасливий натовп навколо намету кав'ярні щедро сипало своє проміння сонце. Воно осявало морозове ескімо і розтоплювало його. Воно перетворювало сльози маленьких дітей, чиє морозиво тільки, що ростало і попадало з паличок у діаманти. Сонячне світло золотило крони дерев. Воно виблискувало на крикетних битках, якими махали храбці. Воно відсвічувалося від дуже незвичайного об'єкта, що був припаркований за табло, і що його й досі ніхто не помітив. Сонячне світло вдарило в очі Форду та Артуру, тільки вони, жмурячись, виткнулися із наметової кав'ярні і стали роззиратися навколо. Артура лихоманило. «Можливо, мені?» – почав він. «Ні?» – відрізав Форд. «Що ні?» – запитав Артур. «Викинь з голови навіть не думай зателефонувати до себе самого». «Як ти здогадався?» Форд знизав плечима. «Але чому? Чому не можна?» – спитав Артур. Люди, які розмовляють по телефону самі за собою, – мовив Форд, – ніколи і нічого корисного для себе не довідуються. Але… «Ось подивися», – сказав Форд. Він підняв уявну слухавку і накрутив уявний номеронабірник. Алло, проказав він в уявний мікрофон. «Це Артур Дент?» «А, привіт, старий!» «Говорить Артур Дент. Не клади слухавку!» Він розчаровано глипнув на уявну слухавку. «Ха! Він поклав слухавку!» Сказав він, знизав плечима і обережно повісив уявну слухавку на уявний гачок. «Це не перша часова аномалія на моєму віку», – додав він. Скорботний вираз обличчя Артура Дента – Змінився на час скорботніший. «Тож ми не дома, і мокрі як хлюща», – сказав він. «Ми не можемо навіть сказати», – відповів Форд, «що маємо рушник, щоб ним витертися». Тим часом грав крикет тривала. Подаючий підстрибом наближався до хвіртки, пробіг трохи підтюбцем, а за тим дав алюра. Раптом його руки і ноги наче сплилися в одне ціле і кинули м'яч. Відбиваючий крутнувся і загилив його десь позад себе, аж поза табло. Очі Форда стежили за траєкторією м'яча і враз розширилися. Він скам'янів. Потім знову простежив поглядом дугу польоту м'яча, його очі знову кудись втупилися. Це не мій Сказав Артур, порпаючися у своїй торбині із заячої шкірки. Сить, сказав Форд і примружив очі. У мене був Голгафрінчанський рушник, продовжував Артур, з жовтими зірочками по блакитному полю. Це не той. Та сить. знову гаркнув Форт. Затуливши одне око другим, він кудись напружено вдивлявся. Цей рожевий, далі бурмотів Артур. Хіба випадком не твій? А чи не заткнув би ти своїм рушником свою пельку? гаркнув Форт. Та не мій це рушник, наполягав Артур. Якраз оце я і хочу тобі, а я вимагаю, щоб ти стулив свою пельку, стиха загарчав Форт. Саме зараз. Гаразд, мовив Артур і став запихати його назад до своєї примітивно скроєної із заячої шкірки торби. Я усвідомлюю, що, можливо, з космічної точки зору це не так уже і важливо. Просто дивно, от і все. Ні з того, ні з сього рожевий рушник замість блакитного в жовту зірочку. А тим часом Форт став поводитися дуже дивно. І дивним було не те, що він поводився дивно, а дивним було те, що його дивна поведінка – дуже відрізнялося від тої звичайної для нього дивної поведінки. А витворяв він таке. Ігноруючи здивовані погляди глядачів з натовпу, що скопичився навкруг майданчика, він вимахував руками перед своїм носом, ховався за спинами одних, вистрибував за спин інших, потім завмирав, часто кліпаючи очима. Потім він став повільно з насуплено зосередженим виразом прокрадатися, немов леопард, який не цілком певен, що за півмилі жаркого та запиленого степу уздрів напівпорожню бляшанку Віскаса. І турбина ця не моя, несподівано заявив Артур. Транс зосередженості Форда був перерваний. Він сердито обернувся до Артура. «Я ж не мав на увазі рушник», – сказав Артур. «Ми вже з'ясували, що то не мій. Вся заковика в тому, що торбина, в яку я запхав рушник, що мені не належить, теж не моя, хоча вона вражаюче скидається на мою. Тож мені це здається надзвичайно дивним, особливо, коли взяти до уваги те, що торбину я власноручно зшив на доісторичній землі, і каміння в ній теж не моє» додав він, дістаючи із торбини жменю пласких сірих камінців. «Я збирав колекцію цікавих камінців, а від виду цих і молоко скисне». Збуджене нервіння, що прокотилося по трибунах, заглушило те, що Форд виплеснув у відповідь на таку інформацію. Крикетний м'яч, який викликав таку реакцію, звалився з неба і вцілив акурат до загадкової зайчої шкіри торбини – Артура, «Це б я сказав теж дуже цікава подія», – сказав Артур, умить закриваючи турбину і вдаючи, що шукає м'яч у траві. «По-моєму, його тут немає», – мовив він до хлопчаків, які негайно ж збіглися і обступили його в пошуках м'яча. «Мабуть, він кудись закотився. Гадаю, он туди». І він невиразно показав напрямок, в якому йому хотілося б їх спровадити. Один з хлопчиків заклопотано подивився на нього. «З вами все гаразд?» – спитав він. «Ні», – відповів Артур. «Тому-то ви вструмили собі в бороду маслак?» – сказав хлопець. «Я привчаю його бути задоволеним з будь-яким своїм місцеположенням», – Артур запишався сказаним. На його думку, такий афоризм... Зацікавить молодий розум і буде його стимулювати. Отак, сказав хлопчак, схиляючи голову набік та переварюючи, сказане. Як тебе звуть? Дент, сказав Артур, Артур Дент. У тебе не всі дома, Денте, сказав хлопчак. Ти ненормальний псих. Хлопець кинув погляд на щось там за плечем Артура, бажаючи показати, що він зовсім не поспішає зникнути і, чухаючи носа, пішов геть. Раптом Артур згадав, що через два дні земля таки буде ще раз знищена, і вперше він відчув деяку втіху. Гра продовжилася уже з новим м'ячем, продовжувало світити сонце, а Форд продовжував підскакувати, трясучи головою та блимаючи. «Ти щось надумав, правда?» – спитав Артур. «Гадаю...» Почав Форт таким тоном, який, як Артур, уже навчився розпізнавати, віщував зовсім непередбачуване продовження, що отам от заховується якийсь кік, він тицнув пальцем. І цікавим було те, що напрямок, у якому показував його палець, аж ніяк не збігався з напрямком його погляду. Спочатку Артур подивився в напрямку вказівного перста на табло, а потім туди, куди Форт дивився. На поле, потім кивнув, знизав плечима, а другий раз плечі зробили те саме вже самі. «Якийсь хто?» – спитав він. «Кік». Е, К. і К. «А що то таке?» «Когось іншого клопіт», – сказав Форд. «А, ну і добре», – сказав Артур і розслабився. Пінегатки не мав про що йшлося, та інцидент здавався вичерпаним, аж ні. Он там, сказав Форт, знову тицяючи на табло і в той же час дивлячись на майданчик. Де? глипнув Артур. Там, сказав Форд. Бачу, збрехав Артур, бо насправді нічого не бачив. Так бачиш, дивлячись, що, ти. «Кік, бачиш?» – терпляче перепитав Форд. «Мені здалося, що ти сказав, що то когось іншого клопіт». «Саме так». Артур поволі і обережно кивнув з виразом безмірної тупості. «Я хочу знати, Вів Форд, чи ти те бачиш?» «А ти бачиш?» «Так». Е, «Як він виглядає?» – спитав Артур. «Та ну звідки мені знати, телепню!» – крикнув Форд. «Якщо тобі видно, то змалюй мені його!» У скронях Артура щось тупо, ритмічно загупало, звично сповіщаючи про те, що розмовляє він не з кимось іншим, а з Фордом. Його мозок зібгався в клубочок, мов злякане цуценя в своєму кублі. Форд узяв його за руку. «Кік!» – мовив він. То щось таке, чого ми не можемо побачити чи не бачимо, або наш мозок не дозволяє нам його побачити, бо ми думаємо, що то когось іншого клопіт. Ось як витлумачується кік, когось іншого клопіт. Наш мозок просто його вилучає. Він видається сліпою плямою. Коли ти подивишся просто на нього, ти його не побачиш. Аж доки ти будеш знати дустеменно, як він виглядає. Єдина надія застукати кік з ненацька, краєчко мока. А, сказав Артур. Так от, чому так, сказав Форт, знаючи наперед, що Артур скаже. Ти підстрибував та, так, ти блимав, так. Гадаю, що ти в щодо до чого? Я його бачу. Сказав Артур, то зореліт. На мить Артур був приголомшений реакцією, яку викликало таке одкровення. Натовп заревів. Зчинилася метушня, люди кричали, вирищали, і, натикаючись одне на одного, кинулися на майданчик. Він ушелешено відсахнувся і перелякано розгледів. Потім він ще раз розглянувся на всі боки, ще дужче нажаханий. Здорово, правда. Спитав привид. Він вихлявся перед очима.